«Або трагедія сліпоти?» – додала Галина. «В тому і в другому випадках люди говорять тільки про свої очі». Саме в цю митцестра принесла велику лупу і потужний з генератора струму трактора «Фордзон» магніт. І той другий Шпрингер уважно з виглядом знавця оглянув. «Американський», – сказав віддаючи магніт. «Де ви його взяли?» На базарі, за склянку махорки. Ми колись купували в американців трактори. В кожному фардзоні таких магнітів 16. У вас широке коло інтересів, зауважив штандартен Фюрер. Кохер, наказала Галина, і старий лікар знову широко розкрив закривавлені повіки генерала. Через півгодини операція закінчилася. Тепер очі генерала Матінелі. Прикрила товста пов'язка. Лежав він на столі, величезний, непритомний, але серце билося ритмічно і сильно. Сліпий чи зрячий, генерал житиме напевне. «Все», – сказала Галина, накладаючи останню смугу бента. «Він буде бачити?» «Сподіваюся, буде. Цілком можливо, що в очах залишилися ще якісь дрібні осколки». Тоді доведеться знову почистити слизові оболонки, а може і очні яблука. Ви не могли зробити цього одразу? Ні, про сторонні предмети в оці може сказати тільки сам поранений. Але зараз навіть у він не відчув би їх. Баранка ріже око точнісінько так само, як осколок. Бенти треба зняти через 8-9 днів. Цю операцію доведеться провести вам особисто, попередив Шпрингер. Гражд, погодилася Галина. Я можу просити вас відвезти мене додому. У місті комендантський час можна наразитися і на кулю. Шпрингер замислився. А чи не краще вам ці вісім днів пробути в нашому госпіталі, спочити, запропонував. Ні, суворо відповіла Галина. У мене хворі не тільки у вашому госпіталі. Крім того, я тепер приймаю і буду чергувати у міській лікарні. Вона взяла лупу і магніт, витерла серветкою, але Шпрингер м'яко відібрав у неї інструменти і поклав на стіл. Вони залишаться тут, адже через вісім днів ще можуть знадобитися. Вони знадобляться мені завтра. Галина рішуче забрала свої інструменти. Зараз я одвезу вас додому, а заодно дізнаюся, що моїм хлопцям вдалося знайти у вашому будинку. Погляд того однорукого надто вже тривожний. Він щось приховує, сказав Шпрингер. Ні, він просто боїться за свою махорку. Можете його заспокоїти. Це лише зілля курять тільки справжні дикуни. У їдальні було повно їдкого махорочного диму. Шпрингер аж закашлявся. Фельдфебель Біркенбауер сидів посередині кімнати на стільці і, задихаючись від ядучого диму, курив свою люльку, набиту накришеним корінням тютюну. Троє інших солдатів курили самокрутки, але, побачивши полковника, одразу кинули їх. У тютюновій імлі світло лампи було блякле. «Провітрити кімнату», – наказав полковник. «Які наслідки обшуку?» «Нічого підозрілого, Герштан Дартенфюрер», – відповів Біркенбауер. «Я можу з повною відповідальністю ствердити, що таємниць у цьому будинку немає». «Киньте курити цю гидоту», – скривився Шпрингер. «Це не для рийців. «Так точно», – брав відповів Фельдфебель. «Ми вже це зрозуміли». Але ворога треба знати в усіх деталях, і ми вирішили спробувати. — Годі! — крикнув штандартенфюрер. — Можете йти. Операція закінчена. Штандартенфюрер гнівався. Хотів сам збагнути причину цього гніву, і не міг. Невже він справді сподівався, що знайдуть щось цікаве в цьому тихому, принишклому будиночку? — Ні, річ не в тому. Ота згадка про Сталінград роздратувала Шпрингера. «Ну що ж», – вгамував несподівано лють, – «за вами приїдуть через вісім днів. Мушу попередити вашу роботу, оцінить не оцей милий старосвітський доктор Таубе, а спеціаліст, який прибуде з Харкова». «Добре», – втомлено погодилася Галина, – «штандарт-інфюрер глянув на спокійного Івана». «Назлякану Раїсу, яка від цього погляду аж сполотніла, скривився. «Покидати місто вам заборонено», – сказав Галині. «Зрозуміло. І рекомендую цей мій наказ не забувати», – з притиском мовив Шпрингер. Повернувся і вийшов чомусь незадоволений собою, операцією і взагалі всіма подіями минулої ночі. «Треба відчинити вікно», – сказала Галина. «Дихати нічим». «Куди тебе возили?» – стремтінням у голосі запитала Раїса. «Лікувати італійського генерала Матінеллі».